Аудіокниги українською від студії «Калідор». Ну що ж, друзі, ми продовжуємо із вами читати п'яту книгу «Хронік Нарнії» від Клайва Стейплса Льюїса. «Кінь і його хлопчик». Дякую вам за підписки та вподобайки. Рушаємо ж разом у казковий світ. Розділ восьмий. У палаці Тісрока. «О батько мій, відрадо очей моїх!» – розпочав молодик, бурмочучи слова дуже швидко і тужливо, буцімто присутність Тісрока зовсім не була для нього відрадою. «Хай вічними будуть ваші літа, але що ж ви скоїли зі мною?» Якби ж ви дали мені найшвидшу галеру ще на світанку, коли я тільки побачив, що корабель із клятими варварами відплив від наших берегів, я б, напевне, вже їх наздогнав. Але ж ви вмовили мене зачекати і подивити, що не відшвартувались вони лише для того, аби знайти більш вдале місце для стоянки. І тепер увесь день змарновано, вони втекли, і ніяк мені їх не дістати». О, сапір моїх очей, що виявився більмом на оці. Тут він винагородив королеву Сьюзен чималою кількістю, не вельми приємних порівнянь, занадто нечемних для того, аби приводити їх у цій книзі. Бо, як ви вже здогадалися, молодиком тим був принц Рабадаш, а сапіром його очей Сьюзен Нарнійська. «Заспокойся, сину мій!» «Промовив тісрок. Від'їзд госта лишає рану, яка швидко загоїться у серці розсудливого господаря». «Але я хочу її!» – викрикнув принц. «Я повинен мати її! Вмерте мені, якщо вона мені не належитиме, якою брехливою і злою та собача дочка не була!» «Я не можу спати, я втратив смак до їжі, а очі мої засліпила її врода. Я повинен заволодіти королевою варварів!» Як влучно сказав один обдарований поет, зауважив візир, підводячи обличчя, що було дещо запилене від килима, «блаженні холодні хвилі іскриниці розуму, що покликані полум'я юнацької любові гасити». Та словаці іще дуще розпалили принца. «Собако!» – вигукнув він. Із ту сан, яким він нагородив візира, виявився не менш влучним за слова поета. «Не смій тут мені цитувати всіляких писак! Весь день мене годують сентенціями і віршами, і не в моїх силах далі їх вислуховувати!» Боюся цієї миті Аравіс не відчула до візира жодного жалю. Ті срок, який до того сидів мовчки, занурений у свої думки, нарешті помітив, що коїться, і спокійно зауважив. «Сину мій, зроби мені ласку! Облиш вельми шановного та високодуховного візира! Як дорогоцінна коштовність зберігає свою цінність навіть у купі гною, так похилий вік та розважливість – заслуговують на повагу, хай навіть і у найнікчемнішому із наших підданих. Тож оближ цю негідну для тебе справу і повідай нам, що ти маєш на думці». «Маю я на думці. Ось що, батьку. перевівши дух, повідав Рабадаш. «Повинні ми негайно ж скликати військо своє непереможне і увірватися із ним до Нарнії, та спустошити всі землі ті вогнем і мечем, а згодом приєднати ті варварські землі до імперії нашої безмежної, позбавивши життя великого короля їхнього та весь рід його. За одним єдиним винятком – живою вилишите королеву Сьюзен, бо стане вона моєю дружиною, хоча для початку її доведеться добряче провчити». Зрозумій, сину мій, похитав головою тісрок. Ніякі слова твої не змусять мене піти війною на нарнію. Коли б не були ви моїм батьком, от тісроче, що живе вічно, заскрипів зубами принц, я би сказав, що слова ті промовляє боягус. Коли б не був ти моїм сином, опалки рабадаша, — відповів на тісрок. «Життя б твоє було швидким, а смерть аж надто повільною, якби ти промовив ті слова!» Його спокійний і незворушний голос змусив кров Аравіз захолонути у жилах. «Але... але чому, батько мій?» – знову запитав принц, але цього разу дещо шанобливіше. Чому ми маємо думати двічі? Чому ми повинні зволікати більше, ніж коли вішаємо ледачого раба або віддаємо його на поживу собакам? Розмірами нарнія вчетверо менша за найменші із ваших земель. Якась тисяча списів завоює її за п'ять тижнів, бо то всього лишень брудна пляма на тлі нашої імперії. Можливо, так воно і було промовив Тісрок. «Маленькі варварські країни на кшталт цієї звуть себе вільними, а це те саме, що гледачими, безладними та збитковими. І зазвичай вони ворожі до богів і до всіх, кого не обділили богимудрістю своєю. Тоді чому ми дозволяємо такій країні, як Нарнія, стільки часу лишатися непідкореною?» «До твого відома, о просвітлений принце!» – втрутився великий візир. «До того року, як великий батько твій розпочав своє благодатне і нескінченне правління, землі нарнії були вкриті снігами і кригою, і правила ними непереборна чаклунка». «То добре мені відомо, о велемовний візире!» – була йому відповідь. «Але відомо мені й те, що тепер та непереборна чаклунка мертва!» Крига і сніги обтанули без сліду, і оласі землі Нарнії квітучі та родючі. І зміни ці, о найобізнаніші із принців, без сумніву є наслідком могутніх заклять, що їх наклали ті, хто тепер зве себе королями та королевами Нарнії. «Я навпаки схильний вважати», – заперечив Рабадаш. «Я схильний вважати, що виною цьому стела зміна у розташуванні зірок і дія з суто природних причин». «Усе це...» – втрутився до їх розмови тісрок. «Питання для диспуту поміж вчених мужів. Я ж ніколи не повірю, що такі всеохопні перетворення вкупі з умертвінням старої могутньої чакунки трапилися без втручання потужної магії. А саме таких речей можна очікувати – від мешканців земель, які здебільшого заселені демонами, під мешкарою розумних звірів і чудовиськ, які є напівлюдьми і напівзвірами. До мене нерідко доходять звіти, що великий король Нарнії, нехай боги позбавлять його своєї ласки, має на своєму боці химерного демона, що на вигляд як лев, і славиться лихим норовом. Тож напад на Нарнію бачиться мені темною і сумнівною справою, і я не зазіхатиму на шматки більше, ніж можу проковтнути. «Блаженне остраханство!» — улесливо промовив візир, знову показавши своє обличчя. «Блаженне остраханство!» чи його правителя боги обдарували розсудливістю та обачністю. Однак, як уже сказав наш мудрий тісрок, із ким ми не можемо не згодитися, Нарнія і справді є ласим шматком, і вельми прикро тримати руки свої від неї далі. Беззаперечно обдарований був поет, який сказав цієї миті, а хоч та помітив загрозливий порух то сіпнулася нога принца, і він змушений був перерватися. «Це справді вельми прикро», – зазначив ті срок глибоким тихим голосом. «Щоранку сонце темніє у мене в очах, та й щоночі сон мій бадьорить не менше саме через те, що я ані на мить не забуваю». Що Нарнія і досі вільна «О, мій батьку. вигукнув Рабадаш «А що, коли я знаю, як ви можете прибрати до рук Нарнію І не вдавитися, якщо спроба не вдасться?» «Коли ти і справді те знаєш о Рабадаше», – відповів тісрок «То я вив би ти себе найліпшим із моїх синів Тож слухай, но батьку. Цієї ночі, у цю ж саму годину, я візьму дві сотні коней і перетну з ними пустелю. Жодна жива істота не здогадається, що вам відомо, куди я саме вирушив. На ранок уже маю досягти воріт замку Анварт, що належить деревлянському королю луну. Ми перебуваємо із ними в мирі, тож вони не чекатимуть нападу, і я захоплю Анварт іще до того як вони встигнуть оготатися. Відтак, я попрямую шляхом, що лежить за Анвардом, і спущуся вниз просто до Кейр-Паравелю. Великого короля там не буде. Коли я їх покидав, він збирався йти в похід проти велетнів, що безчинствували на його північних кордонах. Тож, ймовірніше за все, Кейр-Паравель зустріне мене із відчиненою брамою. Я увірвуся туди, захоплю його, і мені залишиться сидіти там і чекати, поки не причалить здіймач хвиль із королевою С'юзен на борту. Тож варто їй буде ступити на берег, як я спіймаю свою заблукалу пташку, прив'яжу її до кульбаки і скакатиму-скакатиму назад до Анварду. Та чи неймовірно, о, сину мій! зауважив тісрок, що під час захоплення жінки хтось із вас, чи то король Едмунд, чи ти, може накласти своїм життям. Їх буде небагато, похитав головою Рабадаш. Я накажу десятьом своїм воїнам роззброїти його і спробую стримати палку жаху до його крові, тож не повинно виникнути жодних приводів, Аби розпочалася війна між тобою і великим королем. А що, як здіймач хвиль, опиниться у Кер-Паравелі раніше за тебе? І з нинішніми вітрами я вважаю це малоймовірним, о батьку. І останнє о мій винахідливий сину зазначив тісрок. Ти розповів мені, як здобудеш собі жінку-варварів, але забув додати, як це допоможе мені здобути нарнію. О, батько мій, може це випало з вашої уваги? Ми із вершниками хоч і променемо нарнію, мов, стріли випущені із луків, але анвар древлянський лишиться нашим навіки». А коли Анвард стане нашим, і ви стоятимете в Нарнії, чи не на подвір'ї, то гарнізон в Анварді можна буде непомітно збільшувати, аж доки ви не зберете там величезне військо. Сказано із розумом та завбачливістю, але ж як воно має мені зійти з рук, якщо ти раптом зазнаєш поразки? Ви скажете, що я робив все без вашого відома і навіть проти вашої волі і позбавлений благословення аж штовхнула мене на цей відчайдушний вчинок, палка любов та юнача нестримність. А що як Великий Король вимагатиме, аби ми відпустили назад оту дикунку його сестру? О, батько мій, будьте певні. Він цього не зробить, бо хоч найвродливіше із жінок мені й відмовила, великий король Пітер – людина розсудлива і кмітлива, і він у жодному разі не відмовиться від такої великої честі та всіх тих переваг, які на нього чекають, якщо він побратається із нашим домом і небіж його колись зійде на трон Остраханства». Але ж він цього не побачить, якщо я житиму вічно, чого, певен я, ти мені бажаєш!» Зауважив ті срок, і голос його пролунав навіть стриманіше, ніж завжди. «До того ж, батько мій, відрада очей моїх!» повів далі принц після нетривалої і незграбної мовчанки. «Ми...» «Ми напишемо декілька листів нібито від королеви, у яких буде говоритися, що вона без тями закохалася у мене і як їй не хочеться повертатися до Нарнії. Усім відомо, які мінливі, як хвилі бувають жінки. І навіть якщо листи їх не переконають, вони ні за що не наважаться заявитися до Ташбаана, аби забрати її силою». О, просвітлений візире. звернувся тісрок до старого. Поділися із нами своєю мудрістю. Що ти скажеш на цей химерний задум? О, ті вічний та несхитний, відповів Ахошта. Сила батьківської любові незнана для мене, і нерідко чув я про те, що сини у очах своїх батьків є ціннішими за камені коштовні. Тож як, смію я, вільно виказувати думки свої, якщо вони можуть поставити життя великого принца під загрозу? «Смієш, у тому навіть не сумнівайся», – наказав йому тісрок, «бо приховувати думки буває набагато небезпечніше, аніж виказувати їх відкрито». «Слухаюся та корюся!» прокриктав жалюгідній старий. «То знай же, о, найрозсудливіший тісроче! По-перше, загроза для принца не така вже й велика, як може здатися. Боги обділили дикунів розсудливістю, і поезія їхня, на відміну від нашої, не містить добірних Апофегм та корисних максим, а натомість оспівує кохання та війну, і з огляду на це, ніщо їм не здасться більш ляхетним та гідним захоплення, аніж отака божевільна кампанія, як ця. Ой. На слові божевільна принц знову дав візирові добрячого стусана. Облиш, сину мій, спинив принца тісрок. «А ти, шановний візире, у жодному разі не повинен переривати потоку свого красномовства, хоч би як там принц себе не поводив. Ніщо так не личить поважній та блаопристойній особі, як здатність непохитно терпіти а, дрібні незручності». «Слухаюся і корюся», – схилився візир, – вигинаючись так, аби принц більше не міг черевиком дотягтися до його сідниць. «На їхній погляд, ніщо інше не буде більш гідним пробачення, якщо не сказати «поваги», а ніж така е ризикована спроба, особливо якщо взяти до уваги, що на неї його підштовхнула саме любов до жінки». Тож навіть якщо принцес підкає невдача, і він потрапить їм до рук, вони в жодному разі його не уб'ють. Більш того, є ймовірність, що хоч він і не захопить королеву, але побачивши його нескінчену мужність та непоборну силу його почуттів, вона й сама віддасть йому своє серце. «Добре підмічено, старий базікало». Гмикнув Равадаш. Дуже добре, хоч це й спало на думку такій потворі, як ти. Похвала від володаря то солодка музика для вух моїх, вимовив Ахошта. До того що ті отісроче, чиє правління повинно бути і буде вічним, мені здається, що боги усіляко сприятимуть тому, аби Анвард схилився перед принцом. «А якщо так, то ми схопимо Нарнію за самісіньке горло!» Він замовк. Запала така довга і непорушна тиша, що дівчата ледь наважувалися дихати. Зрештою, знову заговорив тісрок. «Іди, сину мій!» – згодився він. «І роби так, як сам сказав!» Але не чекай від мене ані допомоги, ані підтримки. Я не помщуся за тебе, якщо тебе вб'ють, і не кинуся визволяти, якщо ув'язнять. А якщо, пощастить тобі чи ні, ти пролеж більше нарнійської шляхетної крові, аніж зажадають обставини, і це призведе до війни, то ти навіки відвернеш цим мою прихильність, і брат твій посяде твоє місце в Астраханстві. А тепер іди, будь спритним, скритним і удачливим. Хай буде у твоєму мечі та списі сила Таша, непереборного і нездоланого. Слухаюся і корюся, зі сльозами на очах промовив Рабадаш, затримався на мить аби, ставши на коліна, поцілувати батькову руку, і квапливо вийшов із кімнати. Тісрок та Візир на велике розчарування Аравіс, яку уже судома звела, не рушили із місця. «О, Візире!» – звернувся до стерігання Тісрок. «Чи певен ти, що жодна жива душа не знає про нараду, яку ми втрьох провели сьогодні вночі?» «О, мій володарю!» – відповів йому Ахошта. «Неможливо, аби хтось про неї прознав. Саме з цієї причини я запропонував, а ви, якому ніколи не зраджує мудрість, погодилися, щоб ми зустрілися саме тут, у старому палаці, де подібні зустрічі ніколи не проводяться, і жоден із господарів не з'являється». «Добре», – кивнув Тісрок. Якби хтось і знав, я особисто простежив би, щоб він не прожив із зайвої години. Ти теж, ообачливий візире, маєш забути нашу зустріч. Я стираю зі свого серця, а також із твого, усе, що відомо нам про наміри принца. Він вирушив у дорогу без мого відома та благословення» і я навіть гадки не маю куди, і женуть його несамовитість та нерозсудливість, і, звичайно ж, непокірна вдача, що властиві юності. Не буде такої людини, яку більше б здивувала новина про захоплення Анварду, аніж я і ти. «Слухаю і корюся», – відповів Ахошта. І саме тому ніколи, навіть у найпотаємніших твоїх думках, тобі не здасться, що я бездушний батько, який щойно відправив свого первістка на вірну смерть, навіть коли тебе це скоріше тішить, аніж навпаки. Бо принц тобі не мав кістка в горлі, бо не сховаються від мене, ані думки твої, ані задуми. «О, ті срочи великий та непогрішний!» Візир скилився іще нижче. «На відміну від вас, не потрібні мені ані принца, ані власне життя, ані хліб, ані вода, ані сонячне світло, бо для мене все це лише ви!» «Твої почуття до мене такі високі, так само, як і праведні, вони зрозуміли мені, як нікому іншому, тому що я повністю їх поділяю. Для мене теж усе, що ти сказав, і ламаного півмісяця не варте порівнянно із міцю і славою мого трону. Якщо принцові сприятимуть боги, то він захопить Древляндію, Яку ми із радістю приєднаємо до наших земель так само, як і нарнію, хоча й трохи згодом. Якщо ж спіткає невдача, то мені доведеться згадати, що у мене є іще вісімнадцять синів, яким не соромно передати трон? До того ж Рабадаш, за звичкою старших синів, уже поглядає на трон. І це мені не до вподоби. То, може, час мені згадати, що п'ять великих тісроків Ташбаана полишили цей світ завчасно лише тому, що їх надто вже освічені сини втомилися чекати, коли настане їхня черга посісти трон? Ні-ні... Хай краще охолодить гарячу кров у боях за Астраханство десь там, як найдалі, аніж тут, у боротьбі за трон. А тепер, ясновельможний візире, усі ці батьківські клопоти дуже нас втомили. Дрімота уже стуляє наші очі, тому накажіть но музикантам перейти до нашої спочивальні. «І ще одне. Ще б трохи і забув. Перед тим, як сам ти підеш спати, накажи стратити того третього кухаря, якого ми встигли помилувати, бо у нас, здається, вже з'являються ознаки нетравлення шлунка». «Слухаюся і корюся, мій повелителю!» – схилився перед ті сроком великий візир і рачки відповз до дверей. Там підвівся, низько вклонився і вийшов. Тісрок полишати кімнату не поспішав. Він напівлежав у мертвій тиші так довго, що Аравіс уже почала побоюватися, а чи не заснув він. Але нарешті із тужним скрипінням та зітханнями він підняв своє величезне тіло, і дав знак рабам, аби ті освітили йому шлях Двері за ним зачинилися Кімната знову поринула у темряву І дві дівчинки нарешті отримали змогу дихати вільно Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги «Кінь та його хлопчик» Клайва Стейплза-Льюіса. Підпишіться на канал, подобайте відео і напишіть декілька коментарів, чи сподобалось вам це озвучення. Ну а ми з вами почуємося обов'язково в наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.